Zitanda tu mnawata mirongibili ni itanu no, Ibu Jumbura Muno niro Mwiriwe wakunzu waga jyo isanga niro Tuwa ikaze mumakuru yachu Yoku rinogene kirezo Ghandwin Mwara nivyo na mirongibili Nagata tu ziri agizwe Ngingo nguru zikurikira Namuntu arekuriwe kongera gutera imbuto iyariyo yose mu matongo yo mukigwati ciciti riwe rongo uburundi ni gatete commune rumonge imbozi cyangwa wabura matari w'intara ya rumonge ngo n'ugukingira abanyagihugu kwerekana amato amatungo umutegetsi afise acinjira mu ni onango yogu shobora gu kuirikirana ukoreta Ikoresha sha mafaranga atanguzwa umugambi uguta huza Barundi, akamaro koko menyengene re tikore sha mafaranga kuru ywa kabiri first endi kumana arongo isirahamwe paxe merihamagariya Burundi guhinduringendo abonako iye vjobida kuzwe ni nwaribere ye itabigi shobote nayo abakomiseri batatu badasangi ubroko niwabagie kumviza abanufisse in ha here gaba bwabaye mu Burundi mu kiganiro rero kubamenyesha makuru kuri uyu wakabiri Pierre dai ayichaliye harungo SVR asigura ko ivyo bikogwa bigiye gutangura muri kwezi kwa ntwarante idonido ni murano makuru ahagarariwe na chancera mugisha w'Imana mana, buhinga bw'ivyuma mwatekuguriwe na Radio Isanganiro mu yashikirizwa na Omengduayo Sangwikazi Läggnäckorin radio Läggnäckorin radio Muno nge gato amakuru mwateguriwe na Omer Ndwayo mu na radio Isanganiro Na ntamuntu arekuriwe gusubira gutera ikintu na kimwe mumatongo matongo yo mukigwati citiri umuhisi president Nkurunziza kiri kumutumba mutumba gatete commune n'intara ya Rumonge bitangajwa no muhanuzi wabura matari mu niterambere Kumugoro wa uyu wambere. Ninyuma ya hobamwe muri na matongo. Wavuga kubanya zuwe. Video geyeko bibandanya kandi bora matari yari yara bihagaritze. Nungurudu shikirizwa na jampi ya misako. Ichomuzo shaka kwa matongo ya nyakulegu wa mu. Ni Ninyi mwafashwe. Munyumayo kumbiriza. Vamwe mwavuga kwa haliwe na matongo. Na venja mevi konimana. Hali kuisonga jumugambe woku watu nganyiki. Gwati chitriwe. Omuhisi prezida pichari nguruziza bara vya kandi nivya matohoza yumu gui winara wa yomatongo nguko musafiri nahombukie Umuhanuzi nuzi wabra matari winalarumonge mufijitera mbela mivuga niminuhisawa kwa igwanezi nimbo mugwi uonge kwa kiringo nimbo wazoshira hukundi mugwi maanze iswile igeneza isesangure ilave zukure ningeni minufi ogenda haanyuma nimbo mugambi uwanda anye uwanda anye ataka tosi karimu muricho kiringo hazwa wahari kwa hari igwaneza idyayo matongo niho abari wa hafise imirima basabwa kudasubila kuwa terikinu kimwe. Mwonyuma yoku mburi wikori. Bala le kurie, abari wamaze wa kurima. Kijagie kukirindi moza hamo, zidono ubu Obumari mbuye. Namunuma gomba kusuri za yo, ikiru na kimu. Kuhishi ya uramatari. Ipugivyo, <laughs> <gibjo> hindu te. Abari wamaze kurima. Mbele wakatera gila nibi haragi. Nimizi ukabatashi imye kufu gila kufijuma yifatama jui. Babu gako, iyo e ngi ingo. Ali nibi Mwenyumayo kutaka za igicha chamba tongo ya abo Hachiwe mgo amabarabara Changhe ahawe abandi Baka wanako kurima Jari kumandanya Baka uzagusa kuu baka No kukulisha Kuko kugabo Itongori timuka Kuka musafiri naombokie Abo basuwe kurima Barenze kunyingu ya wala matari Yari yafashe kuwa mirongu wiri narimwe mwenyonyo om jag kallar mig viljan blir jag Amatoza ya kuzuwe numugui wa geni na muda matarimu na leo moongo kura ya matongo yele kani yaku biche tatu nabita birenga gato diabisa sume chije ijananavata nu kwa dibe na matongo aliwabifuza kuomugambi ubanda ni ukoa rusanzwe ulikuagenda hafi biche miongo tanda tu nabita nu basiga yenabo bifuza kuomugambi uharara burundu changu ubanda ni hakuli kijwe. Yandi masezera no Uwe mugwi ukawasanze Uwe mugambaru wogu hagari kwa burundu Hakazo kuigwa uhundi mugambi Umbika kona nabena matongo Ata adutosi tugie Mhuko musafirina mbukia wana nyamibuga Aya matoho za nivyo ashiteko Nivyo Benjamin mebi kolimana Aliku isonga yogutunga nyitogigwati Atemela kwa vya genzeneza Aliku igitigiri namazina yabo Yaabo avuga kwa vya fitani ya masezeno Yogutunga nyitogigwati Bikawabida saneza Na visa sumishije munhara Jamchile misako mkotete Ratia isanganilo Jean Pierre Misago urakenuye, tuwa humuru munge tu garuke tuvuge ubutunga nibu nyonge anisha aba komiseri bata tuwasangi ubogo nibo bagiye kumviriza kumagara garabani wa fisi na hikuwiza nyonge ubige cha nyumba baye mgio guchuburundi mu mironi ndugu no muindi mnyaka mukiga nirokwa mnyeshama kuru kuru yuakabiri pie klabi angda yacariyongo yu mugujeje kume nya ukurino kure kuri la nira C V R amenyesha ko ivyo bikogwa bigiye gutangujwa muri kuno kwezi kwaantwarane Tugiye kwigira mu kindi kiringo gikomeye ikiringo co kumviriza ku mugaragaro abantu bemeye kuvuga ibyo babonye kigiye gutangura mu mugi 72 turamaje ku jinama yingenye ibikogwa by'ukumviriza abafisi ivyo bashikiriza bizogenda ivyo bikogwa Bimwe bizo gigwa ichese. Iwi indi vive mungi herero. Odiansi awiklo. Bija nuko kumugwi ubibona. Muti bizo gendagute. Icho kibazo. Nicho mufise. Nicho nawarundi ibakumviriza. Baza kwi ibaza. Abakomise ibakumviriza. Bazo wani miburi iburi batatu. Kandi baza sangiye ubgo oko. Muri icho giehe. Umoguiseveru zo kumbiriza Abo vje erekeye na masura Umoguiseveru zo shawala kandi Uvje ibigirije Kumbirizu munuwese Ashawala gutangu mucho Kumabi yawaye Muliiki gihugu cha chuchugurundi Umoguiseveru Tugye gutunga anya kandi Umganya Wakumbiriza wafise Ivyoba wa shikiriza Kumabi akomeye Afise ichahurirako Ya kozgue murikahise tuifu zako hamenye ekana idya tumye ayumami akogwa tumye nuluhara iwi sata idya lijo vyoose vya ibisata iwi sata vyareta avikole rutuabo igisirikare igiporisi nze yegozubu tuungane igisata chindero amabanki, banki ama shiraham ngakora ama banki imenye shamakuru imigamge ama na madini Amashirahamwe yewe na yate yewe na mategiku, ekana ya amashirahamwe yose yagizuru haramu mavi ya kuzwe murika hise kuburund. Pierre Klaver ndai chali yele arungole ye, umugujee juu kumenyokuri nokuire CVR tu kirai bujumbaniene. Towe mu bijanye no butunga ne bunywanisha dutandukire intwari bereye nta ntwari bere yishoboka ivyo kwerekana amaheri gihugu gikoresha buri mwaka bidaciye Mishikirizwa na forsten kuma na rongo ishira hamwe pakse, meri hama garira, abarundi guhinduringendo, ata anguzichese kurui wakabili umugambi, uimnya kachumi, uzo fasha gutahu, zabarunda kamaro, koku menyingene reta, ikoresha amahera hera, no kufi kurikiranira, akavugako, ugukurikirana, ukore tikoresha mafaranga, vihera kungendo, yokuereka na matungo, umutege tafise, achi njira, mumabanga. Mugisata cha politike kui yubaka ngu mugamge weme wena mategeko ni kimge mvjarangu wenu mugamge CNL mumiaka ini mazukora. Vishikirizwa na agaton rguasa arongo yu mugamge kuru yuambere mkigani ro kubaminye shama kuru avuga kandiko harimo nokuitabira matora yose yomubi humbibiri na mirongibiri na ho anegura ivyaya vuyemu. Chandrahugo-chambere nu hoppa nu två shower i kvarhamen till kyrkans Irenga, Tomats egena kamma i ringa i chen da ni att haurenga en zinab gäpolitik var är såväl jag kunde jag må ta hära, jag må kunna bevisa när vi rångivit. Må ta hära, någon är den som kör den där. Var är såväl jag kunde jag fånga, jag måna man ska få ta hära, man ska hänga kusen få ta hära, någon har en yngre kus. Ashwara kui suuganya, muzima kuiwe kwa misi osi. Uleti ni hivyo, tuwara jie, tujida uruwara mu manama tandukanya, hawa hano mugurundi, hawa numukarele, mungu mbe yuko, demokrasi yobandanya, yitimba tazwa, yikomezwa. Ni wazo tuwara huye navyo, haje zamatora tuwara yuko, haria magiri zguwamu amwe, akuyegu suwi guwamu, tu hiri wedu nishiche kuko men det är inte så att det är så att det är så att det är så att att så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 i migamgajose, i kajera avarundivose, i varimgam, avarimmadini, avarimma, i varimma, i i varimma, i varimma, i i varimma, i i Yubandanya ni Jio Isanga Niro, Isamira Niro, Ibu Jumbra kumirongo ya FM, mirongo mna ya nichenda nibi chendwi, hamweno kujanari mge hagati mugihugu uriha kujaya maazi, fionda wezi tatu, akaburungu Isanga Niro, akaburungu Orenage, aya makuru uchu ya kurikira ikibiri raho. Abanu mirongi tatu bagirizwa kufu nja mahera mvama kungu, bidache umategeko, bara hagaritwe, nigipo risichuburundi, mumihingo, itanduka anye, wame muribo wafataniwe amahera ibi humbi tano vijama dorari yamagendo pier pier murikeye avugira ubushi kiranga njvu jibu muteka akavugako hakiri na yandi agera kugihumbi akiriko ararunde gua atera kama abanya kuhugu kuvunji shiridza amahera na makuongo mumazu yabigenewe yemewe na matengeko Makuru avugwa mugisata chingino turangiza amakuru yatu yokuru no monsi umugwi seru kila gihugu Mungino zumu wa waraye utangu Yimnye menye rezo kuru yu wambere inamba murugamba Ziriko zitegurira ingino zibirizagi Kiva ndimne zizo, kinua, zizo kinanako numugwi wa harambe Useru kila igihugu Kenya. Kwikine kerezo ya mirongibili na munani kuno kwezi nungo vazo kina nigihugu cha endo, Endonezia. Kwa mirongibili na gata nu, nwara ninyene izo ngino zose zikazo kini gwa mugihugu cha Endonezia nayoku magavana waburaya ningino jogo subiza mnyihi ganoa gimi guiaba ya mbere mwa hi ganoa hivi huu guvia yoku Rutonde kuru yu wakabiri umugu wa Beneficial Lisbon wamugu huu gucha Portugal ujaa kuakira umugu wa Club Brugge wamugu huu guchububiri gani nayo Barussia Dortmund wamubudagi ugendere Chelsea wamubgongereza kuru yu wakatafu Bayern Dominique wamubudagi uzuo kuakira Paris Saint Germain wamugu Kutubu Faransa, mugihe mbgo ngereza, ase Milan wa Mbutariano, uzoba wagende ye, Tottenham, Hotspaz. Aniho kuisaha zitanda tu minotami rongine, duche tulangiriza ama kurutu kwa aritua wateguri ye, ngakoze kuwa ngayakurikie, na shansera mugisha wima na dufajja muhinga bugi vyo maa, tubifurize